Kapitola 22. Odchod do lesa Po odchodu pándovců Dritaráštre propadl úzkosti. Myslel na nebezpečí hrozící jeho synům a jeho mysl nenacházela klidu. Nějakou dobu dumal ve svých komnatách a pak si zavolal Vyduru. Když bratr přišel, král se ho ostýchavě zeptal. Přeji si slyšet, jak Judištyra a jeho bratři opouštěli město. Jak se chovala Draupadý a co při odchodu dělal vznešený Dhaumě? Vidura odpověděl. Judištyra kráčel s tváří zahlenou látkou. Píma hleděl na své mocné paže a Arjuna za sebou při chůzi trousil písek. Sahadeva si potřel tvář hlínou, a nakula pokryl své tělo popelem. Draupadý s lotosovýma očima je následovala z tváří zmáčenou slzami a s rozsuchanými vlasy. Dhaumya šel před nimi trávu kuša a pronášel hrůzu nahánějící mantry ze sáma védy týkající se jamarádži. U tento popis vzbudil zvědavost a tak se ptal dále. Řekni mi, proč tímto způsobem skrývali svou totožnost Ovidoro? Ačkoliv jim tvoji synové strpčovali život a pod vodem je připravili o jejich království, moudrý Rádža se neodchýlil z cesticnosti. Uvažoval, kdybych na nevinné občany pohlédl očima plýma hněvu, mohl bych je spálit a proto si zakryl tvář. V cestou z města opakovaně roztahovala ruce a myslel na to, že se mu silou nikdo nevyrovná. Přeje si naložit se svými nepřáteli tak, jak přísluší jeho pažím. Arjuna, který dokáže střílet z luku oběma rukama, trousil písek, aby tak dal symbolické najevo, že v budoucí bitvě vystřelí nespočet šípů. Sahadeva si potřel tvář, s myšlenkou, že v této hodině pohromy by mě neměl nikdo poznat. A Nakula, jemuž se krásou nikdo nevyrovná, se pokryl popelem, protože si říkal. Až půjdu odhalen po veřejné cestě, neměl bych lámat srdce žen. Když slepý král slyšel o Bímově a Arjunově bojechtivosti, polekal si ještě víc. Co teď Durjodanu a jeho bratry čeká? Vydurovu líčení naslouchal s rostoucím znepokojením. Cudná draupadí, oblečená do jednoho kusu oděvu a z vlasy znečištěnými dušásanovým dotekem šla se slovy. Manželky těch, kdo zavinili můj dnešní stav, budou za čtrnáct let naříkat stejně jako dnes já. A až svým mrtvým manželům a synům u řeky obětují vodu, do města pak vejdou rovněž touto cestou. Odritaráštro, Taráštro, učený a sebeovládnutý dhaumě, držel z tébla strávy kuša namířená k jihu a pronášel sáma védu s myšlenkou. Až budou všichni kurovci zabiti, jejich kněží budou zpívat ty též mantry. Vydura králi, jak hasty nápurští občané zavrhují přední kurovce a žalostně naříkají. Když bratři odcházeli, Všichni občané spatřili mnoho neblahých znamení. Z bezmračného nebe šlehali blesky a země se otřásala. Slunce se zatmělo a na zem padaly meteority. Ze všech světových stran se ozýval štěkot šakalů a z chrámů bohů zase skřek supů a havranů. Všechna tato znamení věští zkázu našeho rodu, ó králi. To vše je pouze výsledek tvých vlastních zlých tužeb. Vidura pohlédl na dritaráštru, který jen seděl a mlčky lomil rukama. Právě v tom okamžiku se najednou objevila vznešený nárada v doprovodu dalších mocných mudrců. Vstoupil si před dritaráštru a vážným hlasem řekl. Kvůli Duryodanově chybě ode dneška za čtrnáct let býma a Arjuna zničí kůrovce. Po těchto slovech se nárada s ostatními mudrci vznesli do nebes a zmizeli. Všechny kurovce sevřel strach. Náradova slova se vždy vyplnila. Když Durjodana, Karna a Šakuny viděli, že válka je nevyhnutelná, obrátili se na drónu, aby mu svěřili velení bojsk. Dróna odpověděl. Bráhmanové říkají, že pándovci jsou božského původu a nemohou být zabiti. Ze strachu z těchto hrdinů jste však vyhledali útočiště u mě a já nemohu odmítnout. Osud má nejvyšší moc. Učiním vše, co bude v mých silách, abych vás ochránil. I když jsou pándovci spojeni s Drupadou, jehož syn se zrodil proto, aby mě zabil. Smrt tedy čeká i mne. O, kurovci, radujte se, dokud můžete. Konejte oběti a štědře rozdávejte milodary. Až uplyne čtrnáct let, všechny nás stihne neštěstí. Dróna namluvil tak, aby ho driteráštra slyšel. Když starý král pomyslel na bezpráví, za které nesl zodpovědnost, propadal stále větší úzkosti. Teď má jeho syn vše, co si přál, ale jak dlouho to může trvat? Nepřátelství s pánovci by bylo nebezpečné i samotným bohům. Dritarášťtrovy myšlenky se vrátily do dne, kdy se narodil Duryodana. Proč tehdy jen neuposlechl Vidurovi rady? I tenkrát mu však náklonnost k synovi zastínila veškerý úsudek a rozum a teď měl čelit následkům svého sentimentu. Král zavolal svého tajemníka Sanžaju, který navzdory tomu, že byl vozatajem a původem šúdra, byl žákem Vyasa Devi a dritaráštrovým přítelem. Sanžajovi se často podařilo dritaráštru ukonejšit svou moudrostí. Když přišel, Uviděl tam sedět vzdychajícího krále se sklopenou hlavou. Vozataj s hořkým úsměvem řekl. O králi, teď si získal celou zemi i s jejím veškerým bohatstvím. Proč tedy naříkáš? Dritarášter zavrtěl hlavou. Což není důvodem k nášku to, že nás čeká bitva s nejlepšími zbojovníků, s pándovci?“ Sanjaya promluvil otevřeně. Je to tvá chyba, o králi. Zapřitínil se nepřátelství, které zničí svět. Přestože Bíšma, Drona i Vidura Duryodanovo chování odsoudili, tvůj zlotřilý syn nechal do síně přede všechny převléci milovanou a ctnostnou draupadi a krutěji urážel. Proč jsi mu v tom nezabránil? Člověka, jemuž bohové předurčili porážku a pohanu, sami připraví nejprve o rozum. Vše se mu potom jeví v podivném světle. Když se přiblíží zkáza, jeho mysl je znečištěna hříchem a zlo pak vypadá jako dobro. To, co je nesprávné, se jeví jako správné, zatímco to, co je správné, se jeví opačně. Dritaráštra seděl o samotě se svým tajemníkem a zarmouceně naslouchal jeho slovům. O nichž věděl, že jsou mravná i pravdivá. Sanjaya pokračoval a král se přitom držel za hlavu. Při vlečením do síně cudné a odříkavé pančálí na sebe kurovci ve své ničemnosti přivolali naprostou zkázu. Kdo jiný než Durjodana se svými zlotřivými spojenci by mohl vystavit Drupadovu dceru božského původu takovému týrání tím, že ji přivlečou do síně, právě když měla své období a byla potřísněna krví? Tam spatřila své manžele zbavené bohatství, království a dokonce její oděvu a přinucené stát se otroky. Jen poutat jim zabránila v tom, aby se zachovali jako hrdinové. Brzy však přijde doba o králi, kdy budeme svědky jejich síly. Dritaráštrovi se při odpovědi zachvěl hlas. O sanžajo, draupadiny bolestné pohledy mohou zničit celý svět. Jakou šanci přežít má být jen jediný z mých synů. Když duša se nachytil draupadí, všechny kurovské ženy propukly v hrozný nářek. Ještě teď lkají spolu s mými podanými. Bráhmanové, které rozlítilo týrání draupadí, odmítli vykonat ohňové oběti. Po celém království se objevují nepříznivá znamení. Zdá se, že naše zkáza na dosah. Zajisté je to vlivem všemocného osudu. Rozmluvali tak spolu nějaký čas? a pak král Sanžoju propustil. Celou noc potom proseděl sám ve své komnatě a v mysli si znovu a znovu promítal průběh hazardní hry. Pádovci opustili nápor severní branou v doprovodu mnoha služebníků. Jejich odchodu z města přihlíželi celé zástupy a otevřeně spílali starším kurovcům. Až se bude o toto království, ucházet zlotřilí Duryodana, budeme všichni ztraceni. S naším bohatstvím, rodinami, domovy i námi samotnými bude konec. Pod vládou toho hříšného, záštěplného a hrabivého muže, jemuž pomáhají jen další hříšníci, jsme odsouzeni k záhubě. Jak můžeme nalézt nějaké štěstí? Následujme tyto cnostné hrdiny do lesa. Na judišturu se obrátilo několik občanů. Kam se vydáte, až nás opustíte? Zpráva o vaší zárodné porážce v nás vyvolává zoufalství. Vezměte nás sebou. Nechceme se vystavit zkáze tím, že budeme žít v království hříšného krále. Taková společnost nás znečistí hříchem, zatímco ve vaší se povzneseme na nejvyšší úroveň cnosti. Judiš teda sepěl ruce a odpověděl. Jsme opravdu požehnaní, nebo ti lidé v čele zbráhmany bráhmany nám přisuzují zásluhy, které nevlastníme. Já se všemi svými bratry bych vás chtěl v zájmu lásky, kterou k nám chováte, požádat o jednu věc. Král spolu s naším praodcem Bíšmou, Moudrým bidorou, naší matkou Kuntý a našimi přáteli zůstávají v hasty náporu. Prosím, zůstaňte zde i vy a chovejte je ve svém srdci. To jediném mne potěší. Občané bolestně vykřikovali a zarmouceně a jen neradi se vraceli do města. Jejich myšlenky přitom patřili jen pánu ovcům. Když občané odešli, pándovci nasedli na své kočáry a vydali se na sever. Za soumraku dorazili ke břehu Gangy, kde nalezli mohutný banián, známý jako Pramána. Rozhodli se tam přenocovat a tak se stoupili z kočáru a vykoupali se v ganze. Když se setmělo, bráhmanové, kteří bratři v zástupek následovali, zažehli posvátné ohně a ty vrhali oranžové pablesky do temnoty noci. Svatí ryšilové, sedící kolem ohně a pronášející vécké mantry melodickými hlasy, pádovce uklidnili. Judištěra a jeho bratři uprostřed těchto seberealizovaných duší opět zářili jako nebešťané. Ráno se bratři připravili k odchodu do lesa. Usedli před posvátným ohněm a modlili se k bohům o přízeň. Poté požádali bráhmany o požehnání a svolení odejít. Judištěra promluvil s bolestí v hlase. Byli jsme připraveni o naše království, bohatství i vše ostatní. O nejlepší z lidí, nebudeme schopni se o vás postarat tak, jak je naší povinnosti. V lese se budeme muset živit ovocem a divoce rostoucími kořínky. Les je rovněž plný nebezpečných zvířat a hadů. Proto se prosím vraťte do hasty náporu. Utrpení bráhmanů může zdrtit i samotné bohy, o nás ani nemluvě. Nepřeji si být příčinou vašeho strádání, o svědci. Představený bráhmanů Šaunaka odpověděl. O králi, půjdeme s tebou, nestrachuj se o to, jak přežijeme. Zajistíme si vlastní jídlo a navíc si libujeme v asketickém životě. Naše modlitby a meditace vám zajistí prospěch a budeme vás těšit přednesem posvátných písem. Nepochybuji, že to bude tak, jak říkáte, odpověděl Judištyra. Společnost bráhmanů mě vždy těší. Teď jsem však bez prostředků. Moji bratří kvůli mě trpí a já si za to přičítám vinu. Jak se na vás, kteří si trpět vůbec nezaslouží, budu dívat, až se budete živit jídlem, které si sami opatříte? Běda! Hamba dritaráštrovým podlým synům! Judiš teda seděl a lkal s hlavou v dlaních. V Indra prastě se staral o deseti tisíce bráhmanů, a nyní nebyl schopen poskytnout jídlo ani několika málo z nich. Když Šaunaka viděl krále tak sklíčeného, utěšilo ho úryvky zvéd. Nevědomé drtí den za dnem tisíce příčin zármutku a sta příčin strachu, ale učené nikdy nepřemohou. O králi, lidé jako ty klamu nikdy nepodlehnou. Životní rány tě nemohou zmást, neboť znáš dokonale věčné pravdy vét. O, Judištyro, připomeň si nyní tuto moudrost. Šaunaka vysvětlil, že připoutanost k hmotě je kořenem utrpení. I nepatná připoutanost, jeli živena, může člověka zničit, tak jako oheň v dutině stromu postupně spálí celý strom až ke kořenům. Ten, kdo se při poutanosti vzdal, i když stále žije v tomto světě, se zbaví zlých vášní a utrpení, které plodí. Judištyra bedlivě naslouchal a těšil se z poznání, které slyšel již tolikrát. Naslouchání ho však nikdy neunavilo. Šaunaka mu řekl, že touha po bohatství, kterou nelze nijak zmírnit, je nejhorším nepřítelem člověka. Nejvyšší štěstí pochází ze spokojenosti, zatímco úsilí o majetek, slávu následovníky a společnost milovaných osob je jen příčinou spoutanosti a nakonec bolesti. Proto o králi bys neměl po ničem prahnout. Nesnaž se schromažďovat bohatství ani proctihodné účely. Lepší je nikdy se bahna ani nedotknout, než ho pak ze sebe smívat. Přeješli si získat cnost, zbav se všech tužeb po bohatství. Judištre byl s matem. Ó, Rishi, pro sebe nechci nic. Přeji si mít jen tolik majetku, aby se mohl postarat o bráhmany. K čemu je život hospodáři, když člověk nemůže opatrovat a podporovat ty, jež na něm závisí? Není snad povinností hospodáři, Živit jak členy své rodiny, tak brahmačáryny a askety? Hospodář by měl také přijímat hosty a pocestné. To je prý cesta ke zbožné ctnosti. Jaký je tvůj názor o učený brahmanu? Běda, tento svět je plný protikladů, odpověděl Šaunaka. To, co zahanbuje dobré a čestné, těší zlotřilé. Lidé pod vlivem nevědomosti a vášně jednají jen proto, aby uspokojili své žaludky a pohlavní orgány. Když smysly přijdou do styku s předměty smyslového vnímání, v srdci se zrodí touha užívacích. Touhou zaslepení lidé podlehnou diktátu smyslů, který zaměňují za skutečné štěstí. Šaunaka vysvětlil, že i zbožní lidé mohou ve styku se světem a jeho předměty požitku podlehnout touhám. Judištěna již dosáhl úspěchu v životě hospodáři. Nyní, bez připoutanosti nebo hmotných tužeb, by se měl zaměřit na praktikování jógy a askeze, aby dosáhl plného duchovního prospěchu. Svou duchovní silou pak bude schopen bráhmany podporovat. Judiště rádiši mu poděkoval za rady a slíbil, že se jich bude držet. Stále však toužil najít způsob, jak se postarat o ty askety, kteří si přáli jít s ním do lesa, a proto se zeptal na radu Dhaumě. O velký mudrci, nemohu opustit bráhmany, ale zároveň se o ně nedokážu postarat. Co mám dělat? Dhaumia o Judyštyrově otázce několik minut přemýšlel a potom odpověděl: Před dávnými časy všechny stvořené bytosti trpěly hladem. Súria se nad nimi slitoval, setrval nad zemí a svými paprsky přitahoval vodu. Měsíc pak svou chladivou mocí proměnil vzniklou páru v mraky. Začalo pršet a spojením slunce a deště. Ze země vyrostla potrava. Tak jsou všechny bytosti ve skutečnosti živeny sluncem. Přijmi útočiště u Boha slunce, ó králi, a tak budeš schopen splnit svůj záměr. Taumia Judištyrovi vyložil, jak všichni vznešení králové v minulosti chránili a vysvobozovali své podané díky své asketické meditaci a slibům. Pádův syn okamžitě pochopil. Aby zajistil prostředky pro obživu bráhmanu, měl by prostřednictvím asketického slibu uctívat Boha slunce. Proto se mudrce zeptal, jak má postupovat. Taumia Judištěru naučil 108 jmen slunce a vécké modlitby, které měl pronášet. Judištira potom vstoupil do gangy a obrácen čelem ke slunci recitoval četné modlitby slunci a uctíval je. Několik dní nejedl ani nepil a prostřednictvím pranayama jogy ovládal dech. Vzdal se spánku a ve vodách gangy neustále velebil boha slunce. Po třech dnech se zářící bůh slunce Judištyrovi zjevil se slovy. Tvé modlitby a ze mě potěšili, ó králi. Dostane se ti všeho, co si přeješ. Poskytnu ti potravu po dvanáct let tvého vyhnanství v lese. Podal Judištyrovi velký měděný talíř s tímto pokynem. Až pančálí uvaří jídlo, nech ti položí na tento talíř. Dokud se sama nenají, talíř vám bude poskytovat nevyčerpatelné množství jídla. Tímto způsobem z něho budeš moci nakrmit jakékoliv množství lidí o králi. Bůh se pak znesl na oblohu a zmizel se slovy. Ode dneška za 14 let získáš své království zpět. Judištěra vyšel s talířem z vody, a uchopil Dhaumjovi nohy, aby je uctil. Nesmírně šťastný objal své bratry a potom podal divotvorný talíř Draupadý. Ta okamžitě uvařila jídlo a položila je na něj. Po obětování jídla pánu vhodnými modlitbami obsloužila bráhmany. K jejímu úžasu a radosti viděla, že jídlo, které z talíře rozdala, se okamžitě doplnilo. Talíř se vypráznil teprve poté, co obsloužila své manželi a najedla se i ona sama. Když pándovci dojedli, vydali se v doprovodu stovek bráhmanů do lesa Kámjaka, požehnání příznivými obřady a véckými modlitbami.